Чи ви та цей спів, спів лютуючих людей Музику тих, хто став з колінь, ставши вільними цей день Врешті наші всі серця поєдналися в одне Будемо разом до кінця, коли день прийде Поєднаймось цьому спротиві, плічом більш станьмо Нове життя напроти і заліній баррикад, Тож станьте до лапи, ви борюйте гільне життя. Чи ви чуєте цей спів співлютуючих людей Музику тих, хто став стоїн, Ставши вільними цей день? Тисячі палких сердець знов'ї одна в окне. Всі де на німець, коли день прийде Не шкодуй для боротьби, ані терпіння, ані сил Ми розірвемо ланцюги і підіймемося з колін І більше ніхто не одягне, на нас це ярмо Чи ви чуєте цей спів, спів людей Музику тих, хто став з колін. Ще ми в цей день Тисячі палки сердець Згом'єдналися в окне І в Орсіте на ній веселий день прийде Будемо разом до кінця І цей день прийде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 Вітаю вас у студії «Голосу Америки» у Вашингтоні. Я Руслан Петричка, ви дивитесь «Час. там. Події в Україні розвиваються з блискавичною швидкістю. Верховна Рада штампує нові закони і скасовує старі. Партія регіонів відхрестилася від свого колишнього лідера Віктора Януковича, назвавши його зрадником, який віддав злочинні накази. Юлія Тимошенко заявила, що не претендує на пост прем'єра, а антимайдан, автомайдан заявив, що йде в опозицію до нової влади. Поки українці, зайняті реформуванням органів влади та подоланням наслідків урядування режиму Януковича, не сидять, склавши руки, і зовнішні сили, які мають інтереси в Україні. У коментарях багатьох оглядачів, урядовців та ЗМІ Заходу та Росії події в Україні співзвучні з риторикою часів холодної війни. Повернулися тези про велику шахівницю, глобальні сфери впливу, геополітичні інтереси. Літопис важливих подій з історії України 2 березня 1861 року скасовано в Україні кріпацтво 2 березня 1882 року народився письменник Архип Тесленко 3 березня 1947 року помер професор Філарет Колеса учений, композитор і етнограф 4 березня 1750 року Кирила Розумовського обрано гетьманом. 5 березня 1827 року народився український письменник, педагог і громадський діяч Леонід Глібов. 5 березня 1903 року народилася письменниця, поетеса і драматург Наталя Забіла. 5 березня 1947 року померла у Перемишлі Уляна Кравченко, українська поетеса, громадська діячка, піонерка жіночого руху в Галичині. 5 березня 1950 року загинув головнокомандувач УПА генерал Хорунжий Роман Шухевич Тарас Чупринка. 5 березня 1934 року відкрито пам'ятник Тарасові Шевченкові у Києві. 7 березня 1855 року народився Микола Максимович, український вчений в галузі гідротехніки. І 7 березня 1856 року народився Порфирій Мартинович, український маляр і етнограф. Рідні мої, я мріяла побачити ваші очі. Я мріяла відчути ту силу, яка змінила все. Я мріяла доторкнутися до кожного з вас, щоб підтримати в цю складну мить. Ви герої! Ви кращі, що є у України. Когда я заехала в Киев Я Киев не познала Спаленные машины Барикады Квиты Но Это другая Украина Это Украина свободных людей И вы подарували Каждому из нас Кожному, хто живе сьогодні, кожному, хто буде жити завтра, ви подарували країну. І тому люди, які були на Майдані, які загинули на Майдані, це герої навіка, це наші визволителі. Коли я заїхала в Київ, перше, що я хотіла зробити – я хотіла приїхати на барикади на вулицю Грушевського І просто доторкнутися до того каміння, до тих мішків Я хотіла відчути, як ті наші хлопці, дівчата Які стояли вперше на Грушевського Як вони готові були віддати своє життя без сумніву за Україну І віддавали Це святі місця які завжди будуть нашим натхненням і нашою енергією. Коли я під'їхала до Майдану, ми не просто чекали. Ми чекали, поки весь Майдан і вся Україна проважала наших героїв в останній шлях. Але я хочу вам сказати, що герої не вмирають. Вони завжди з нами і вони завжди будуть нашим натхненням нашою відповідальністю за кожен крок, який ми будемо робити з вами далі. У пам'ять про загиблих. Оксана Максимишин Корабель. Мамо, не плач. Я повернусь весною. У шибку пташинкою вдарю ствою. Прийду на світанні в садок із росою, а може Дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, Так судилося, ненько, Уже слово матуся Не буде моїм. Прийду і попрошуся У сон твій тихенько, Розкажу, як мається В домі новім. Мені колоскову ангел співає, І рана смертельна Уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває, душа за тобою, рідненька, щемить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю, я люблю Україну. Вона, як і ти, були в мене одна. Дитятко колише Тихе співає, алюя. Хай Господь тебе хоронить, Красу і мудрість обдарить Усім нам на потиху, алюя. шим ішли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 Користуватися цією карткою Ви можете всюди, а щоб знайти безкоштовний ATM у Вашій околиці, зайдіть на наш сайт www.signal.com. Для полагодження всіх ваших фінансових справ ласкаво заохочуємо вас відвідати нашу філію «Саммертон», яка знаходиться за адресою 14 425 Busulton Avenue евеню в Північній Філадельфії. Негода? Можете полагодити все, не виходячи з авто, тому що на «Саммертон» є «Drive-thru».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 Щиро дякує пані Світляні Кутовій за уфундування чотирьох венів та смачної перекуски для учасників з Філядельфії, які поїхали на демонстрацію в Вашингтон. Пані Світляна Кутова є менеджером дантистичного офісу «Пателка Дентл». Організатори вдячні за її княжий дар та підтримку демонстрації. Пані Кутова родом з Києва. Їй присвячуємо чергову пісню.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 От тільки жаль, що наші вороги скують на нас мого по крові брата. А я живий матусенько. Живи і не питай, чи я боюся, нехай бояться наші вороги, а ти молись, я ж матінко борюся, нехай бояться. Нехай бояться наші вороги батимолись, я ж матінко борюся продовжуємо вісти з України і про Україну. Війсьці з України і про Україну. Верховна Рада підтримала постанову про усунення Віктора Януковича з посади президента України. Відповідний документ підтримали 328 народних депутатів. Згідно з постановою, позачергові вибори президента відбудуться 25 травня 2014 року. Текст постанови зачитав Олександр Турчинов з Президії парламенту. Постанова Верховної Ради про самоосунення президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України, номер 4193. Враховуючи, що президент України Віктор Янукович самоусунувся від виконання конституційних повноважень, що загрожує керованості державою, територіальній цілісності і суверенітету України, масовому порушенню прав і свобод громадян виходячи з обставин крайньої необхідності, Верховна Рада України, виражаючи суверенну волю українського народу, постановляє встановити, що президент України Віктор Янукович у неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує своїх обов'язків». Відповідно до пункту 7 частини першої статті 85 Конституції призначити позачергові вибори президента України на 25 травня 2014 року. Ця постанова набуває чинності з моменту її прийняття». Спікер Верховної Ради Олександр Турчинов обраний, виконуючим обов'язки президента України на час установлення результатів перевиборів президента у травні 2014 року. Відповідно постанову число 4204 у Верховній Раді підтримали 285 нардепів, народних депутатів. Перед цим головуючий Руслан Кошулинський запропонував внести до порядку денного дану постанову, що підтримали 282 народні депутати. Голосувалося рішення без обговорення. Екс-президента України Віктора Януковича, Оголошено в міжнародний розшук. Про це заявив виконавчий обов'язків генпрокурора Олег Махніцький у четвер журналістам. Янукович оголошений в міжнародний розшук. Цим займається окрема слідчо-оперативна група, сказав він. Він також додав, що в міжнародний розшук оголошено екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. За словами Махніцького Захарченку і Януковичу висувається підозра за масові вбивства людей, вчинені групою осіб. Він також додав, що СБУ – Служба безпеки України та МВС – Міністерство внутрішніх справ отримали доручення щодо проведення оперативно-розшукових заходів для встановлення місця перебування вказаних осіб і доправлення до суду. Водночас він не зміг назвати ймовірного місця – Перебування Януковича. У свою чергу перший заступник виконавчого обов'язків генпрокурора Микола Голомша повідомив, що за інформацією ГПУ Янукович досі перебуває на території України. Рада Майдану представила на Майдані Незалежності майбутній склад Кабінету Міністрів. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Віце-прем'єр-міністр Олександр Сич. Віце-прем'єр з питань євроінтеграції Борис Тарасюк. Віце-прем'єр з питань гуманітарної політики – Ольга Богомолець. Віце-прем'єр з регіональної політики – Володимир Гройман. Антикорупційне бюро – Тетяна Чорновол. Люстраційний комітет – Єгор Соболів, Міністр юстиції – Павло Петренко. Міністерство фінансів – Олександр Шлапак. Міністр економіки Павло Шеремета. Міністр освіти Сергій Квіт. Міністерство соціальної політики Людмила Денисова. Міністр екології Андрій Мохник. Міністр культури Євген Нещук, Міністерство агрополітики Олександр Мирний. Міністр кабінету міністрів Остап Семерак. Міністерство охорони здоров'я Олег Мусій. Міністр палива та енергетики Юрій Продан Міністр молоді і спорту Дмитро Булатов Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Парубій Його заступники Вікторія Сюмар та Дмитро Ярош Міністр інфраструктури Тривають консультації. Міністерство оборони тривають консультації, хоч афганці внесли свою кандидатуру. Формування складу Кабінету міністрів депутати відклали до четверга. Вони обіцяють, що Майдан отримає представництво в уряді. Тим часом регіонали обіцяють підтримати своїми голосами склад нового Кабінету – і не заперечують проти кандидатури Яценюка на посаду прем'єр-міністра. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко заявляє, що має намір балотуватися на президента України. Входити в склад Кабміну він не плянує. За його словами, критеріями для формування Кабінету будуть професіоналізм і моральні якості. Він спростовує припущення, що «Удар» має певну квоту під час формування уряду. «Кандидатури є, погоджуються. У найближчий час, я впевнений, ви дізнаєтеся про ці кандидатури», – наголошує Кличко. У свою чергу, голова фракції «Свобода» Олег Птягнебок також запевняє, що ні він сам, ні депутат з його фракції Ірина Фаріон не мають наміру входити до складу нового кабінету міністрів. Він Точнює, що поки що свобода не вирішила, в якому форматі хоче взяти участь у формуванні уряду. Ми вірні українському народові, заявляє Міністерство оборони. Збройні сили України жодним чином не можуть і не будуть втягнуті у політичний конфлікт, залишаються вірними українському народу та продовжують виконувати завдання, покладені на них державою. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України. Цитуємо. У цей непростий для країни час ми. Співробітники Міністерства оборони України наголошуємо, що були і залишаємося вірними військовій присязі Конституції України та продовжуємо дотримуватися вимог статутів Збройних сил України та законів, які регламентують діяльність оборонного відомства. Ми глибоко сумуємо з приводу загибелі людей і сподіваємося, що таке більше ніколи не повториться в нашій країні. Кінець цитати. Сказано в повідомленні. Відомство підкреслює, що Збройні сили України жодним чином не можуть і не будуть втягнуті у політичний конфлікт. Цитуємо ще раз, «Військовослужбовці та працівники Міністерства оборони України залишаються вірними українському народу та продовжують виконувати завдання, покладені на них державою. Слава Україні!» Світова преса інформує, що коаліційний уряд з'явиться в Києві вже в четвер, і він покаже компроміс Верховної ради з Євромайданом. Хоча оглядачі попереджають, що новій владі доведеться зіткнутися відразу ж із головним викликом – українською економікою. Тому чимало експертів на Заході закликають Європейський Союз і Сполучені Штати негайно «купити». Україну і створити там демократію з капіталістичним укладом. Не заради благодійності, як вони кажуть, а заради того, що кордони Європи не може встановлювати Володимир Путін. Експерти також попереджають, що глава Кремля не бажає брати на свою шию депресивну економіку Луганщини та Донеччини, бо у Харкові та Дніпропетровську проросійські сили не надто переважають. Тому Путін, на думку аналітиків, буде діяти за пляном «Б» коли погрозами окупації Севастополя вимагатиме вигідного Москві-уряду в Києві. Лондонський часопис «The Times» закликає Захід купити Україну, бо інакше Путін переможе. Оглядач Роджер Бойс вважає, що Сполучені Штати Америка та Європейський Союз повинні допомогти створити в Україні демократію з капіталістичною економікою не заради благодійності, а для того, щоб відстоїти простій та очевидний принцип. Кордони Європи не може встановлювати Володимир Путін». Автор вважає, що ціна нового плану Маршалла для України цілком розумна – десь 25 мільярдів доларів, і це допоможе, на його думку, запобігти новій громадянській війні у Європі. Бойс також попереджає, що перехідний період в Україні буде непростим. Однак, як переконаний автор, якщо Захід зможе допомогти Україні подолати цей бар'єр, то це означатиме початок кінця згубного для світу путінізму. На це варто витратитися, резюмує Роджер Бойс. Американський оглядач Саймон Шустер зауважує на сторінках часопису «Тайм», що Росія не буде вторгатися на територію України бо ніщо так не об'єднує ворогуючі політичні сили, як спільний ворог, особливо зовнішній агресор. Автор також попереджає Кремль, що у випадку агресії Москви президентом України точно може стати войовничий ворог Росії – Тут також йдеться про труднощі формування українського коаліційного уряду та прогнозується, що боротьба обіцяє бути не дуже гарною. Та хто б не став переможцем, йому доведеться зіткнутися з головним викликом – українською економікою, наголошують у статті. Для порятунку України економічного і фінансового краху необхідно до 35 мільярдів доларів. Як йдеться в аналізі цього оглядача, котрий додає далі, що і Росія не буде сидіти, склавши руки, бо вже заявила, не хоче сертифікувати імпорт української свинини. Анджей Белецький пише на сторінках «Жечпосполіти», що Путін приступив до реалізації плану «Бешу до України». Це, на думку оглядача Варшавського видання, означає прямі погрози вторгнення Росії в Криму з метою примусити українську владу в Києві грати за умовами Кремля та, щонайменше, призначити там вигідний Росії коаліційний уряд. На сьогодні, попереджає Белецький фаворитом Кремля є Юлія Тимошенко. І якщо цей варіант не вийде, то Москва може піти на безпосередню інтервенцію. Польський президент Броніслав Коморовський, як інформує Ржець Посполіта, заявив у вівторок журналістам у Варшаві, що проблеми конституційності гілок влади в Україні, які виникли внаслідок закономірного краху режиму президента Януковича, можуть бути успішно розв'язані наступними виборами. Коморовський також вважає нереальним сценарій поділу України внаслідок російської агресії зразка війни в Грузії 2008 року. Року, бо, на його думку, всі українські політики нині однозначно виступають за недопустимість якогось сепаратизму чи поділу держави. Польський президент також наголошує, що такі сценарії нав'язуються людям в Україні ззовні, зокрема, засобами пропаганди з Росії – Коморовський також наголосив, що необхідно рахуватися з одностайним підходом Заходу щодо територіальної цілісності України та неподільності її кордонів. Брюссельський оглядач Ендрю Ретман пише на сторінках European Observer про те, що Україна шукає фінансової підтримки Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки на тлі наростаючих погроз з боку Росії. Видання також цитує інформацію посольства Сполучених Штатів Києві про приїзд до України у вівторок заступника державного секретаря Сполучених Штатів Америки Вільяма Бернса разом із офіційними представниками Міністерства фінансів з Вашингтона для того, щоб у співпраці з Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом обговорити необхідну фінансову підтримку Україні. Тут також зауважують, що необхідній Україні на 2014-15 роки близько 25 мільярдів євро макрофінансової допомоги можуть бути реально виділені міжнародною конференцією донорів. Цю ідею підтримують в Європі та закликають Москву брати участь у макроекономічній стабілізації в Україні, що вигідно і Росії. Захід закликає Україну до стриманості на тлі наростання войовничої риторики з боку Кремля щодо подій в Україні. Видання цитує висловлювання російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва про нібито антиконституційність дій в Києві вуличних радикалів у масках із автоматами Калашникова та інформації Міністерства інформації Росії про перебазування з російської бази в Анапі чотирьох російських кораблів із морською піхотою у бік українських берегів, нібито для захисту в разі необхідності етнічних росіян в Україні. Тим часом у Києві оприлюднюються документи про плани режиму Януковича потопити в крові Евромайдан шляхом масового нищення протестувальників засобами в разі необхідності етнічих росіян в Україні. Лондонська Financial Times публікує низку матеріалів відомих аналітиків Федора Лук'янова з Росії, Гідеона Рахмана з Лондона – котрі одночасно закликають уникнути боротьби за Україну між Сходом і Заходом та подбати про стабілізацію у цій найбільшій в Європі за територією держави. Для зупинення розколу в Україні, як пише згаданий Гідійон Рахман, необхідно, щоб її долю – вирішував сам український народ без грубого втручання Росії та Заходу. Не можна, як вважає кремлівський політолог Федерл Лук'янов, допустити нової повномасштабної холодної війни через суперництво США, Європейського Союзу і Росії в Україні. Із заголовком «Кошмар Путіна» тепер черга за росіянами вимагати революції – Вийшла британська «The Sunday Times». Газета переконана, що в Україні пріоритети Путіна та стиль правління Януковича наштовхувалися на несподіваний спротив народу. І видання резюмує. Кошмар Путіна полягає у тому, що росіяни можуть запозичити ідею боротьби на вулицях із корумпованим, деспотичним правителем. І цю боротьбу вони можуть здійснити. В Україні масово падають леніни. В Україні падають леніни. Лише за останні два дні зруйновано понад 25 пам'ятників більшовицькому вожді у різних куточках країни. Зокрема, пам'ятники зруйновано в деяких населених пунктах у Хмельницькій, Волинській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Житомирській областях – також повалені постаменти у Дніпропетровську, Херсоні, Миколаєві і Полтаві. Найбільше дісталося Ленінам у Хмельницькій області, де, за даними сектора зв'язків з громадськістю України в області, за період із 20 по 22 лютого скинуто 11 пам'ятників. Люди масово почали руйнувати пам'ятники ідолу Радянського Союзу після повідомлень про смерті активістів Майдану, які загинули під час силових протистоянь у Києві. У цей момент у Харкові біля пам'ятника Леніну на Площі Свободи тривають сутички прихильників і опонентів знесення цього об'єкта. Станом на середину 2013 року в Україні залишалося близько 1300 пам'ятників Леніну. Минулої п'ятниці 21 лютого в приміщенні галереї імені Олександра Черника з ініціативи Асоціації закордонних українців разом та спільно з Українським освітньо-культурним центром відбула зустріч з одним з найкращих українських сучасних журналістів Сергієм Лещенком. Шановний гість та філодофійська громада обговорили актуальні питання сучасного стану в Україні та розглянули різноманітні можливі шляхи розвитку ситуації. Під час заходу також було зібрано 1500 доларів, з яких 750 доларів було відправлено загонам самооборони Андрія Парубія, 650 доларів передано представникам організації Разом в Нью-Йорку, які від самого початку Евромайдану допомагають протестуючим в Україні, і також 100 доларів було вирішено передати на розвиток і підтримку Українського освітньо-культурного центру. Організатори висловлюють щиру подяку всім присутнім та причетним до проведення заходу. Music at the Institute. музика при інституті – представляє баса Баритона Павла Гуньку при фортепіані Альберта Кривольта у відзначенні 200-ліття народин Тараса Шевченка. Програма включає рецитацію Шевченкових поем – до музики Лисенка, Степового, Людкевича і Туркевича, яка контрастуватиме з пісенним циклом сонетів Шекспіра, які були компоновані для Павла Гуньки тим сучасним українським композитором Олександром Якобчуком. Концерт відбудеться 8 березня 2014 року 8 годині вечора. Вступ вільний. Місце відзначення Український інститут Америки. Схід 79-та вулиця в Нью-Йорк. Господа малороси, по натягнутих нервах Українська держава Як наждачка шкребе Хто стояв на Майданах Хто у тюрмах відсидів Хто за правду боровся Вас навік прокляне Хто Москві не продався Твою честь не зганьбивши, не робив, хто кар'єр на кремлівських харчах. Той, хто бився за волю, хто врагам не корився, хто за віру загинув у страшних таборах. Малороса! Полизы, вы споковывайте, вализы И валить себе Урашу к правтям Малоросы, беда расы Выгоньба украинской расы Исполовит Ваше сделанное сердца, господа Малоросы на українських могилах Ви танцюєте танці В страусіних туфлях Кадебістів-нащадки Комуняцькі потвори З георгівської ленти Свіх хоєте страх Але час не пробачить Українська держава Цих запроданців хитрих Перетворить на тлін Забуття і прокльони І зневага нащадків Майбуття, бо немає В малоросів хохлів Час наблизився кари вам пиздеч незабаром Майбуття, бо немає В малоросів хохлів Виспаковуйте валізи І валіть собі у рашу к правотцям Малороси, бідораси Виганьба української раси І з полови ваші зроблено серця Час наблизився кари вам пиздець незабаром, майбуття, бо немає, в малоросів хохліли.